Адже кілька років минуло, все могло трапитись. Та байдуже, хоч би як там було, їхати треба на те місце негайно. Не знаю, що міг Хмельницький приховати такого, що мало б три роки в землі лежати і гетьману новому бути переданим. Але відшукати цю річ необхідно. І якнайшвидше, Богдане. А кому ж теді дістанеться, батьку? несміливо спитав Краченко. Може, ти сам візьмеш булаву гетьманську? Не для мене такий тягар, сину, похитав головою отаман. Бо це ж усі тонкощі дипломатії необхідно знати. Мови знову ж таки, а я більше шаблею вмію. Але й Брюховецький не пануватиме. Він, сучий син, не встиг ще булаву міцно взяти, а вже перед панами стелиться. Та головне, аби було що передавати, а кому, то вже потім вирішимо. Тільки дивися, Богдане, нікому ані слова. А як же, запевнив Краченко, не дурний ще, розум маю. Отож, підвівся Сірко, на цьому й порішимо. А вже як повернешся, то сам сватом твоїм буду до Оксани Перепілкової. Та не червоній, як дівчина. Про твою красуню вже всі знають, шила в мішку не сховаєш. Гадаю, Максим Перепілка такому зятеві радий буде. По всій Україні слава Крайченкова гримить, кожний за честь би мав. А як же війна, батьку? розгублено спитав Богдан, не піднімаючи очей. Як честь, козацька, біля жінки я сидіти не хочу. А це вже як сам вирішиш, хлопче. Я ось, наприклад, сім'ю чотири роки не бачив. Хоч і згадую щодня, а написати не можу, не хочу. Хай уже потім, як приїду, то набалакаємось. У козачки Богдане доля така, милого виглядати та синів соколів ростити. Петро в мене вже козарлюга, вирісні в року, задоволено мовив полковник. Скоро батька дожене в академії зараз вчиться, та й доньки не гірші. Мене час, онучків гарних мені подарують. Тож, Богдане, не сумнівайся, Рід твій мусить на землі залишитися. О, тітка Соломія, Мені ну слово в слово теж саме казала, Аж здивувався Краченко, Наче ви змовилися. А ти не дивуйся, Чомусь зітхнув сірко, Вдивляючись у небесну блакить. Багато ми прожили, той досвід схожий маємо. А ти, козаче, слухай та роби, що старі люди радять. Та да хіба ж ви, старий, пане полковнику, розсміявся юнак. Ви б ще із мене мішок тирси вибили при потребі. Гей, гей, хлопче, коли б то так, журно хитнув головою Сірко. Підупав таки на силі, підупав. Тільки й мрію, щоб побачити, як звільниться наша Україна не стогнатиме підляцьким чи татарським чоботом, а там і вмирати можна. Тільки щось мало в це віри, Богдане. Захищати нам ще рідний край не рік і не два, Здається, кінця краю цієї колотнечі не буде. 1998 рік. Вже завершувався липень, і Славкові дедалі частіше спадало на думку, що незабаром їм із Сашком доведеться розлучитися. Скоро мали приїхати Славкові батьки, щоб забрати сина до Євпаторії. Чесно кажучи, хлопець із самого початку не хотів їхати на курорт, а тепер тим більше, але мати ще вдома категорично постановила – дитину слід оздоровити і край. Тож хоч не хоч довелося скоритись. Час промайнув швидко, і ось уже на подвір'ї стояла готова до далекої подорожі татова машина. Погостювавши кілька днів, родина Семеренків почала збиратися в дорогу, але дядько так наполегливо умовляв, що на славкове щастя батьки погодилися ще трохи затриматись. На останній тиждень славкового гостювання хлопці отримали повну волю. І тепер, надолужуючи прогаяне, цілісінькими днями товклися біля ставу або на узлісі, де велися запеклі козацькі битви. А знаєш, якось не витримав Славко, коли брати вибралися порибалити на ніч.